Ja, eh, god morgon. Dag ett. På Bloodspan Rawded. Um, ja, nu suger världen lite mindre för att jag ligger inte på sten. Jon, är du, är du taggad? Snart du. Jag vet inte vad klockan är. Vet du det. Den är halv tio. Så det var då fem timmar till live-starten eller sånt. Oh, fy fan. Ja, oh, nu nej, nu blev jag inte alls nervös. Eh... <laughs> Tack. <laughs> Varsågod. Eh, ja, jo, men jag är ganska taggad nu. Området är fantastiskt. Vi har slagit upp läger vid någon gammal kranbil som håller på att rosta bort. Jag ska hänga upp min hängmatta under den. Och... Ja, jag är ganska pepp. Det kan nog bli bra det här. Ja, vad bra. Det kommer bli... <laughs> Drick kaffe eller någonting oh, Jon sa det bra Området är fantastiskt Området är fantastiskt Och för alla som inte fått privilegiet Att få besöka Strossa gruva Så vill jag i alla fall få berätta Hur bra det här området är det första man möts av när man går igenom den lilla dörren i det stora röda träplanket som markerar områdets södra gräns är containrar efter containrar som står staplade på varandra, skydd och små hus av betongblock, bänkar och bord skapade av gamla oljetunnor och plank och ljusslingor och trappor till höger och vänster och en stor portal konstruerad av korrigerad plåt och uppfinningsrikedom. Den här stora postap ligger också i skuggan av en enorm betongbyggnad med rost som rinner ner från metallfästen och fönster. Nio våningar högt sträcker sig det här gamla Sinterverket. Förresten har jag googlat mig fram till att ett Sinterverk det processerar malm. I det här fallet järnmalm till något som kallas Sinter och det kan man sedan använda i en masugn. Alltså ett slags, det här är alltså ett slags första steg i järnets väg från gruva till färdig produkt. Men det var länge sedan något sånt förekom just här. Men spåret av industrin syns överallt och det är det som ger det här området en så jävla häftig atmosfär. Dammet på marken är glittrig av metallrester och det sticker upp vad som ser ut som rostiga linbanestolpar högt upp ur marken. Stora träkonstruktioner ligger på marken som vi aldrig riktigt förstod vad de hade kunnat användas till. Och i vårt lilla läger en sakta bortrostande kranbil. Om man åkte iväg från byn ut mot vildmarken så fanns det också en hel del olika sorters miljöer. Unga men glesa granskogar, uttorkade träsk, enorma grustag och ett ställe som såg ut och kändes som en grå öken med sparsamma plywoodbunkrar. Området är stort, nästan 3 gånger tre kilometer stort och jag personligen älskar stora områden. För på något sätt blir mindre liveområden som en kuliss. Du kan kliva bort bara några hundra meter och hamna på en joggingslinga eller i ett radhusområde eller bara en bit skog du faktiskt inte får vara i. Med ett så stort område kändes möjligheterna obegränsade. Du stöter liksom inte på kulissens kant där att fortsätta spela din karaktär nästan blir lite fånigt. Visst så finns det lite gruvtag och sånt där, folk som jobbade på riktigt. Men det var rätt lätt att se förbi, tyckte jag. Jag har svårt att se ett bättre postappområde någonstans i Sverige, ärligt talat. I alla fall så drack jag mitt kaffe, ryckte upp mig lite grann. Och anledningen till att jag låter som en jävla zombie är för att jag sov jättedåligt jätte den natten. Sen drog vi bort till incheckningen och vapenkontrollen. Och där, där stötte jag på... Viktor Blomqvist. Jajamensan, och eh, du är redan munderad här på, alla, alla kläderna ja. på Det har jag, alla skydd för att checka in eh, rustningen och se liksom hur mycket rustningsvärde man får och så, så. Och för att det är kul att show off lite <laughs> Ja eller hur, ja, överlag så känns det som att det är rätt många som har tagit på sig utrustning och det är väldigt mycket, eh, mycket coolt så mm. um, Och det kommer ju upp en massa bilder i Facebookgruppen Har ni mm. tänkt någonting, har du tänkt något speciellt på utrustning till det här livet? Uh, nu ska jag se, det här är ju mitt andra blodsband. Så, uh, jag, förra gången var jag det allra första, men då tog man ju typ inspiration från uh, Mad Max och uh, Fallout och alla de här post-apoc grejerna. Liksom. Uh, min karaktär, apan, som han heter, uh, ska ju på något sätt, han är en mutant, han ska emulera den här uh, siluetten av en schimpans. Så jag, jag har ju mycket rustning på underarmarna. Uh, och på knäna så Så jag vill kunna vara akrobatisk, kunna skruta runt Så att man inte skadar sig själv Kan bara köra liksom mm. Och du, du har varit på tidigare live Och mm. um, nu innan Det är kanske lite svårt innan start Att veta, men vad har förändrats Från förra gången? Uh, nu ska vi se här. alltså det bästa verkar Se likt, förutom um, Huvud kan man väl säga under livet Det som är så nice med blodspann att de har de här Uh, spelfrämjande, actionfrämjande momenten som arrangörerna drar igång. Uh, förra gången var det modulräder. Så var det var så att efter varje fighting pit session, då hade de också de har en arena där, där liksom wasteland-gradiatorer fightas. Men efter de hade fightats klart så var det utrop i, i, i PA-systemet då att nu har du landat moduler på de här koordinaterna och så fick man en karta innan laget börjar. Och koordinater E14 och sådär liksom. Och så var, sprang alla iväg. Och så bara, åh, fånga moduler. Modulerna var ju liksom här metallboxar som pep. Eh, som man skulle synka med en terminal. Och få en kod som du sen skulle ladda upp i terminalen. Och allt det här är liksom sådär programmerat. Och det finns eh, maskinvara för det här. Och det står en terminal i baren. Med sån här grön skärm, du vet, alla fallout som man kan knappa. Det är helt sjukt. Eh, men så det som har förändrats i år är att det är lite annorlunda upplägg. Nu är det... Um, Uh, lanterns kallas det. Så det som hände förra gången var att de lyckades få kontakt med typ en, en uh, satellit uh, ett satellitvalv som de ska försöka landa nu. Och de fyra huvudgrupperna uh, de större funktionerna, de vill ha den på sina koordinater. Så under de här, under vissa perioder under livet så kommer det vara calm windows. Där man springer ut på området och försöker capture the flag basically på olika punkter. Och sen försöka uh, Ska säga, hacka de stationerna så att man får mer poäng. Den som har mest poäng får arken i slutet då, som nu heter det. Ja, det är helt sjukt hur <laughs> liksom oh. de drar det här. <laughs> ja, det låter som jättespännande. Ja. Och eh, du var tidigare här, vad vad fått dig att liksom komma tillbaka så? Och, alltså, som sagt, tidigare, förra året så var Blodsband 2015 var mitt bästa live någonsin. Uh, just för att allt var så himla bra Det var hög nivå på området Det är helt gorgeous uh, Och alla såg så himla fina ut Det var bra personer Det var liksom blev ingen tjafs uh, Och det var jättebra arrangörer framförallt De lägger verkligen sin själ i det här Och det märks Så jag vill bara ha mer av det goda liksom. <laughs> <laughs> är, du, är du extra taggad på någonting uh, För det här livet? Uh, det skulle vara... Min, min chans att få fighta i arenan igen så jag har ett par fighter i den här det, det, det är en stor det är i själva Sinterverket så det brukade stå en silo där men nu har de tagit bort det så att det är liksom tre våningar av så här rundad med sandbotten i mitten liksom så alla står och bara och så får man köra den ner jag älskar stage combat också det är därför jag har byttat på så jävla mycket skydd så jag kan bli om kulslängden massa så det ser jag sjukt mycket fram emot. För det är liksom det är introlåtar till varje fighter. Det är liksom musik under fighterna. Det är en utropare. Och det är ett ljussystem de har installerat. Så det är liksom strobes och lasrar grejer. Så det är helt sjukt. Det är asfäktigt. Så nu står vi utanför vapeninchecken här. Och vi ska byta till lite utländska. Uh, så, so, uh, who am I standing here with? Uh, you are standing with uh, my... Uh, with, with Finn fin people? Finlander now? <laughs> how do I say it? I'm from Finland, Finnish. Yay! Yay. Uh, my real name is Tanja Ylitalo. I play character and she's name is Malak Shaloon. And she's a mechanic. In a, in a gr multi multinational group of RC in this game. The group is called RC. Okay. And uh, so you came all the way uh, from Finland here. How, how come? Yes, it was short trip, really. Hey, it is a really short trip. You just take a boat and you drive here it, and it takes one and one half day. One and a half day if you take a uh, morning. Uh, no, no, no. If you sleep in the ferry, it is a little bit longer, but it's more comfortable. Hmm? Beck Yeah. yeah. <laughs> <laughs> and, and have you been uh, to uh, Bloodspunned earlier? Yes, I have been. Uh, I love Bloodspunned very much. Uh, this is my i have been here from the first game from the beginning and the second year and this is my third third Bloodspand and I'm excited a little bit nervous <laughs> And uh also I was wondering um what keeps you coming back to to Bloodsband? Um I love this place i, like I love Bloodsband. I love Bloodsband. I love all the crazy people around. I love Ar very much to making this happen. I am amazed every year when I see these beautiful, beautiful costumes and props that people have been building themselves. It's, it's refreshing. It's, it's just great. It's, it's too awesome. I couldn't be missing this. <laughs> and uh, since the LARP is going to be starting up in not that long, at least, uh, are you looking forward to anything special this year? Jag är alltid framförallt på alla möjliga speciella saker. Att hitta möjligheter att slå folk i ansiktet och skapa konflikter. Skapa spel för alla och vara fantastisk med alla vackra människor. Jag, Magnus, min gode vän, första gångs gångslivar och kanske den tuffaste byggaren på plats. Hur är läget? Det är bra, det är, det är faktiskt lite nervöst för jag har aldrig varit på ett live som sagt, men, men det är bra. Ja precis, det är, ditt, det är din första gång här, vi har, vi har lyckats släppa med dig ut, ut i spenaten här. Och, ja, hur, hur känns det? Det känns ju helt, helt magiskt, kul faktiskt. Eh, för ett par dagar sedan när jag inte var färdig med allting så kände jag nej, det här är nog inget för mig, jag, jag ska nog inte... Jag ska nog inte ge mig ut med de här som kan en massa. Nu känns det som... Det här är ju bästa tillfället att lära sig allt. <laughs> <snar> Och um, vad, har, vad har du liksom så här tänkt på innan för det här livet? Kanske med utrustning eller med karaktär? Är det någon så här speciell, speciell tanke? <slår> Nej, jag kommer nog vara rätt udda. Jag har ju valt ett rätt märklig uppsättning-vapen <laughs> Ja, kan du inte berätta lite om ditt vapen? Det är alltså det är en, en, en Gatling Gertie. Det är en, en, ett maskingivär med en vevlira i. Alltså ett musikinstrument som, som skjuter. Ja, precis. Och det har varit många som har kommit förbi här och, och tittat lite. Det, det är ju helt sjukt. Hur, hur fan kom du säga att du pizzade ihop en sån? Det finns ju väldigt mycket, just när det gäller vevlyror som är ett rätt mekaniskt instrument. Så jag vet inte, det, det, kunde, inte, det kunde inte undgå mig riktigt att komma på att... Men Gatling de vevar man ju också. Så att, jag hade gärna byggt in fler saker, typ kaffe, kvar och grejer. Men, men, men just... Nej, det, det, det såg väldigt bra ut i mitt huvud. Och sen har jag tvekat väldigt många gånger under... under under byggandet. Sen när den är färdig så inser jag att det var inget alls att tveka på, det var ju bara köra. Och vi ska vi ska väl packa upp de sista grejerna och göra lite ordning i lägret och sådär och allt sånt innan Livestart. Men, men hur känns det nu? Det är ju inte det är ett par timmar men inte super långt tills livet börjar. Det blir nog lite som en, en, en vanlig spelning. Just nu känns det rätt, rätt lugnt, men det kommer att bli nervösare och nervösare tills det börjar. Och det är nog först då det släpper. Liksom. Så att ja. Mm. ja men det, vi, vi kommer ta bra hand om det, Magnus, det är lugnt. Jag hoppas det. <laughs> Signe Hornborg, eh, eller på livet Stickers Sticky. Stickers Sticky. <laughs> uh, och är det din första gång här på Brottsband? Ja, det är min allra första gång på Soft Airgun-event överhuvudtaget. Mm. Min första gång på Post Up Live. Mm. Så att, eh, jag är en glad amatör. Och nej för <laughs> och, och, och hur känns det då med Soft Airgun? Vad tror du blir annorlunda rent live-mässigt med, med skjutvapen på det här sättet? Alltså, jag hajar ju till, jag stutsar ju så fort det smäller, så att, som du såg nyss att jag råkade avfyra min egen pistol och bara i! <skratt> Men jag tror det kommer att bli balt, Jag tror att det kommer att bli... Jag tror det kommer att bli skitläskigt. Ärligt talat. Jag tror att jag kommer att vara väldigt rädd flera gånger under livet. På ett nice sätt. Liksom. Jag har bara med min pistol för att liksom... För att utan den så är jag nog helt död, men annars är jag inte egentligen så sugen på att strida utan jag vill hellre lösa problem och vi kan väl vara kompisar och sådär. Men hur kom det sig att det blev blodspann då? klart, ja, kortare gått till alla andra skulle. Nej men det var, jag har hört så mycket om det, jag började läsa på hemsidan och tyckte att holy crap, det här ser hur ballt ut som helst. Arrangörerna verkar jävligt vettiga också. Och sen så fick jag, så att jag köpte biljett, sen så fick jag jättemycket prestationsångest och hoppade typ av. Och sen för en vecka sen så bara, nej, nej, nej jag måste, jag måste. Så då har jag gjort allting, allting den senaste veckan. Och håller på att försöka sätta mig in i min grupp och deras kultur som är väldigt utvecklad som har hållit på sedan liksom februari. Men det blir skitbra tror jag, det kommer bli assålligt. Och eh, livet kommer ju dra igång om inte superlänge. Vad är du kanske mest taggad på? Jag vill lösa problem. Alltså jag vill att folk bara säger men du, tar reda på det här eller hittar den här prylen. Eh, jag är taggad på liksom att få besök i läget och bara säga, här, oh, möt great leader och kultur i spel och... Ja, men, mycket också, bara folk runt och känna sig jävligt ball. Det är ju i alla fall eh, min första gången på det här området också. Vad, vad, vad tycker du om området? Det är så coolt! Holy crap! Jag, alltså hela första tio minuten. jag kom hit igår så det var ändå mörkt på kvällen. Men jag gick runt de första tio minuterna och bara svor för mig själv. Och bara, nej, det här är inte rimligt! Nej, nej, nej! Det här är inte hur! Jag hade ingen aning. Jag trodde det skulle vara, jag hade Nej, jag hade absolut ingen aning om att det skulle vara så här så här häftigt med liksom alla kontinerna och hur det är uppbyggt och bilvraken och vad hela. It's too cool! Too cool! Mm. Och sist men inte minst, vad är din favoritbit gear som du har med dig? Min favoritbit gear? Ja. ja, det får nog vara min, min jacka. Uh, som uh, helt enkelt är en före röd mockajacka som nu är praktiskt taget svart för att jag drängde den i kära. Och sen så är den täckt med klistermärken med orden too cute to puke och besty taste och, och sånt där. Sen drog livet igång och för vår del började med att åka runt och upptäcka området. Vi tog den antagligen konstigaste rutten till en bar som sades finnas längst ut i ena hörnet av området. Jag spelade navigatör så det var kanske mitt fel att vi tog den omvägen. Men det var mycket stämningsgivande i alla fall. Jag lovar. Sen hände en helvetes massa grejer. Vi åkte i bilkonvoj, vi hackade lanternor, bländade krypskyttar med ficklampor och blev kompisar med kannibaler. Men jag känner inte att själva liveandet fick så mycket plats. Jag kanske var på fel ställe vid fel tidpunkt men jag kände inte att det var ett rollspelstungt live. Alla var ju in live när vi åkte ut och härjade utanför byn och alla hoppade i alla fall in i karaktär när man kom på besök och så men... Jag vet inte. Jag fick liksom aldrig så himla mycket spel. Nu har jag bara varit på två Airsoft Live, men det är kanske är emblematiskt för genren att utseende prioriteras över innehåll på något sätt. Jag hoppas jag har fel. Men jag såg en hel del coola scener så det var inte som att man blev helt svält född på liveupplevelser. Och liveupplevelserna var till största del allas uppdrag att hålla de här lanternorna. Men där vi befann oss blev det aldrig någon riktig kamp om lanternorna. Vi satt där ute ibland i timmar utan att ha något att göra. Visst blev det spelsyns emellan de anställda grupperna som stod och vaktade så och jag personligen var inte ute efter just stridigheterna men det märktes på andra att avsaknaden av att få skjuta var ett problem. Men jag vill berätta om slutscenen. Det var en klassiker. Undingarna i det här fallet en grupp som heter pansarvargarna, skulle komma för att döda alla i byn helt enkelt. Men effekterna blev så himla tuffa. Det var bäckmörkt och arrangörerna sköt upp lysraketer som skred ljus över slagfältet i någon minut innan de slocknade. Det var så mycket rökgranater att man trodde man var på en Snoop Dogg-konsert och strålkastare från bilar fladdrade över slagfältet. Och ovanpå allt det här så smälldes annan pyroteknik av, folk skrek av inlive-skador och förvirring och förstås venkulorna omkring mest hela tiden. Det kändes som rakt ur en krigsfilm och jag tyckte att det var superhäftigt. Men efter den stunden så blåste ar av livet och det alltid närvarande och härliga postlive-minglet drog igång jag står vi dunkande Sinterverket. tillsammans med vem då med Peter Liljehult som spelade hex Glenn Hex en forskare som har odlat fram några in vitro så alltså ja, människor helt enkelt ja och är det din första gång på blodspann här ja det är det faktiskt jag har inte kunnat komma iväg tidigare och jag får ju säga att det har varit fruktansvärt roligt, framförallt om man gillar Fallout, som jag gör, då, då har det varit för episkt roligt. Ja, jag måste säga att jag tyckte, tyckte att det var med mycket bilder och sånt där i förväg att det var en jävla stor hype, levt upp till förväntan sådär. Ja, men det gör det. Det skiljer sig ganska mycket från, från övriga live. Det är mycket räder och lite planerat att nu är det en fight och det sker där och sånt. Men jag tycker arrangemanget har styrt upp det väldigt bra och man får det man, det man vill. Vill man ha lite action, vill man ut och slåss så kan man få det. Vill man hänga i baren och dricka drinkar och spö på sin polare för att han skälen ens så kan man göra det också. Och eh, finns det någon speciell mekanik så där? för det har ju varit lite lanternor och hej och eh, Finns det någon så här, sån grej som du har gillat extra mycket? Alltså lanternerna tycker jag har varit en väldigt eh, schysst, schysst sätt att få folk att röra på sig. Eh, de har också aktiverat folk som kanske inte gillar att vara ute och strida, just med hackers man kan eh, boosta signalerna och kalla ner, eller få mer poäng då helt enkelt. Och det går att följa också hur det går för olika lag, vilket jag tyckte var väldigt bra. Sen tycker jag de har synkat det väldigt bra också med, med radio Radioactive här. Två fruktansvärt duktiga pra, radiopratare och några och två reporter som går runt. Så man får lite information om vad som händer även om man inte är på plats precis när det händer. Så kan man ändå lyssna in och få den informationen i efterhand. så. Att säga. Och vad tycker du har varit en. Eh, har du någon så här speciell scen som du tycker blev extra bra som du kommer bära med dig så? Ja, den är, den är lite speciell då, får man väl säga. Det, det handlar om när jag säljer en njure till en familj som är ganska inavlade, kanibaler. De köper den här, de ser lite förvånade ut när de får en plastpåse med en riktig njure i Från ett svin visserligen, inte en människa, men de får en njure. Sen utanför vårt kontor så ligger en tjej som har blivit stäbbad precis. De frågar om, om det är vår och vi säger nej, det är inte vår. Och sen backar vi och sen hör man skrik ute vid Sinterverket när de äter upp henne. Det var faktiskt väldigt bra scen. Väldigt makaber. Ja, du står och pratar med Piotr. Vem annars? delar av Polen i vad, vad är det för en Ja, vi kör nudlar och gör personlighetstester för att titta våran applejack ponny med sitt rätta cutie mark. Vänta, är det här en my little pony grej alltså? Ja ja, vi alla skulle ju vara så coola så alltså några var ju tvungen att vara ponnisar också. Ja, ja, när du säger det så, så så förstår jag helt och hållet. Ja ja ja Men tyvärr så blir det ju inte så många ponnisar vi hittar eftersom Applejack är den här slitsamma duktiga ponnyn. Och vi hittade ju bara ballonger, det vill säga de måste tycker om att knarka, slåss och mörda. Absolut. Är det många som har kommit på besök då? Ja, det har varit eh, mellan de olika lanternakrigarna så har det varit eh, välbesökt. Och under lanternakrigarna så har det varit eh, väldigt stilla skulle man kunna säga. Ja, eh, det finns ju, det har väl varit den stora nya grejen så, eller det var lite det det här livet handlade om. Eh, att fånga de här lanternorna och hacka och ha sig. Vad, vad tycker du om det? Ja, det var ruskigt roligt. Eh, fruktansvärt bra tänkt av arrangörerna och ha lanternerna. Kanske kunde släcka ner några som inte det var så mycket aktivitet på så man kunde ha blivit lite mer strömning till det, det hände grejer och sånt. Det blev folk ute. Men för det, rent generellt, fruktansvärt bra gjort av arrangörerna. Och eh, är det här ditt första blodspann? Det är mitt första blodspann och min första blodspann där bygger ångest också. <laughs> Ja, det är flera som har sagt att just det här liksom, hetsen att få ha, eller att få till extremt supersnygg utrustning kan vara, kan vara rätt jobbigt. Hur, uh, hur har det påverkat dig? Nej, inte så farligt. Vi valde att vara ponnydelikatessen och uh, ja, vi har ju rätt mycket ponys på oss. Uh, och, uh, alla kan ju inte vara hjältar, det måste ju finnas några som är där i bakgrunden också. Det var lite så vi tänkte att... Uh, några får vi helt enkelt vara ponnis, medan andra får vara cyborger. Och vad är the, den roligaste scenen som du har haft under det här livet? Oj, det var nog när vi skulle storma den ena lanternan och jag skulle slänga min första gasgranat. Och eh, valde att slänga den rätt in bland våra vänner istället. Och de hittade ju inte den där mystiska personen som slängde gasgranaten. Och, eh, man kan säga att jag tog en skritt bakåt. Live är slut. Vi står utanför Sinterverket. Det är, jag har damm på precis allt. Och det står en annan dam i lirare här. Och vem är det? Ja, hej, jag heter Linnea. Och vad har du spelat det här livet? Uh, jag har spelat 15-årig moppepojke från 90-talet med en lite högre budget. <laughs> Okej. Okay. Uh, och vad, vad gör en... Moppepojke på 90-talet, fast i framtiden, apokalyps. Vad... Eh, man åker ut till ställen på sin moped. Sen sitter man där och så väntar man i en och en halv timme och sen åker man hem igen. Och så är man jättetrött för att man har kört i den här slagghögen som är någon slags öken. Det blev ju så i slutet att jag hade så ont i rumpan så jag var tvungen att stå upp när jag körde när det var guppigt. Så nu har jag ont i både rumpan och i kränan. Vad kämpigt. Men ni såg himla tuffa ut i alla fall. Tack så mycket. Det är ju det som är det viktigaste. Ja, det känns lite som att det här livet är, är så. Det är mycket utrustningsnästan hets, ska man säga. Definitivt hets. Jag var så stressad inför det här ljusen. Ledlamporna på moppen funkade ju inte förrän typ kvällen innan vi skulle få upp den på släpet. Så det, hetsen är it's real man. Och den är faktiskt asjobbig. Ja, jag tänkte precis fråga om det liksom tar ifrån en lite av upplevelsen. Hur, hur har du känt det? Ja, jag tänker så här. Eh, när man sitter hemma och bygger så tänker man åh. Oh, och jag kommer vara häftigast och så kommer man hit och sen börjar folk posta i Facebookgruppen och så ser man att nej det inte, jag kommer inte ens vara i närheten av att vara häftigast man blir ärligt talat lite deppig så här, det mina drömmar kommer inte uppfyllas om att vara coolast så det är ja, det, är, det är både fint och jobbigt det är ju för att det blir jävligt coola grejer gjorda för jag svär. absolut, så där mycket du vill ja. Det blir också jävligt stressigt för att vissa går ju inte ens att var i närheten av att mäta sig med. om man vet att folk bara kommer ihåg de som var häftigast. Mm. Men med, med allt det inräknat och sådär, hur, hur, hur ser du nu på, på blodspann som helhet? Jo men alltså, det, är, det är ju definitivt en bra grej i och med att det är typ unikt. Det, det här är ju inte direkt standard för hur... Jo, det är ju posta personer av Lazarus som har samma utrustningshets. Men det är ju två live av typ tusen, tusen, tusen stycken som går. Så jag tycker absolut inte det är ett problem att det finns ett forum där som går ut på att bygga coolast, coola grejer. För man vill ju få göra det också. Mm. Och själva live rollspelsupplevelsen så, hur, hur tycker du att den har varit här på Blodsband? Uh, den blir som den alltid blir på sådana stora live, att den försvinner i att göra saker. För det är ju en svår balans mellan att ha live tillräckligt styrda, så att det faktiskt händer någonting, och tillräckligt lösa så att folk har tid att live på sitt eget. Uh, vi i vår grupp hade nog lite otur med... Att hinna, att hinna faktiskt livea men det, det går det bara det kan var lite knepigt Live är slut och jag står här tillsammans med vem då Simon Krymmel. och vad har du spelat här under blodspand ja det här liveut så har jag, till skillnad från tidigare år som jag har spelat viking så har jag spelat eh, en mutant grismamma Okej, okay. kan, kan du berätta lite mer om det? Ja, alltså det, det vi spelar på är att vi har blivit framavlade för att användas som organdonatorer, men sen har vi rymt från Novas ja, deras laboratorium. Och det här är alltså några, alltså kanske 20-30 år tillbaka, så vi är tredje-fjärde generationens mutant som har levt i det vilda. Okej, okay. och vad, vad har det inneburit? Vad har ni liksom gjort mest under livet så? Alltså min karaktär är ju en, en väldigt så här mammig mamma som tycker om att pyssla om sina kultingar och vi har ju haft tre kultingar och så är deras då, här också som är gris. Och eh, så har vi bara haft väldigt mysigt, så har vi, de är lite olika karaktärer, en av dem är Per är en väldigt så här spidad kille som gillar springer runt och knark. Eh, sen har vi en dotter som är så här mer en bråkig tonårsdotter som försöker göra revolt mot sin mamma fast hon egentligen älskar henne. Och sen har vi en tredje som är mera en, eh, ja han, han tycker bara att bajs är kul, typ, det är ungefär på den nivån, han är lite så här, eh, lite senare i utvecklingen än de andra. Ja, det, det finns ju alltid någon sån, eller hur? Ja, precis det. Han, Men han är ändå väldigt varm och härlig person. Han kan vara en sån som håller pistolen åt fel håll i en strid och, och skjuter ändå. Liksom. Ja. Och eh, jämfört med andra blodsband, för det sa du hade varit på tidigare eh, blodsband. Vad, vad är skillnaden den här gången? Eh, alltså, nivån på allting blir, alltså, det blir bättre och bättre för varje år, måste jag säga. Även om det har varit väldigt hög nivå på de tidigare så är det det är en sak jag ser här nu som jag tycker är outstanding, alltså verkligen så kreativt och så kul. Och det är det jag älskar med den här framtidskonceptet, att det, det, det gör det ju inspiration, det kreativitet så bubblar om det och det är så härligt. Siri, fast jag är mer känd som Barbie i det här sammanhanget. Det är jag som har baren i Sinterverket. Okej, okay, och vad har man kunnat göra i baren? Man har kunnat dricka öl och sidor och man har kunnat spela kort och kasta dart och snacka skit och slåss och banka på borden och bråka med personalen eller gulla med personalen eller smöra för dem eller försöka sno saker. Ja, typ. Vad har liksom din liveupplevelse bestått av under det här livet? Då? Har du bara varit i baren? Eller? Nej, jag har, faktiskt lyckats. jag har haft så himla mycket personal i år. Så vi har jobbat i skift fast jag har varit där så mycket jag har kunnat förstås. För att annars blir alltid lite extra kaos. Men sen har jag varit ute och haft sightseeing med fransoserna och restat i sanddynerna Och så har jag hållit en lanterna och skjutit ner lite folk som försökte komma i närheten. och så där. Det var ganska gött. Så det har inte bara varit eh, slaveri, utan det här har varit annat också. Och um, har du varit eh, tidigare på blodspand? Jag har varit på alla de här tre blodsbandslaiven som har varit för jag var också med 2004 när fröet till de här liven såddes kan man väl säga och känner arrangörerna och sådär sen dess. Och, och vad tycker du är den största förändringen från kanske början till nu? Eh, nej men det, är, det är ett helt annat live nu. De här, de här laiven det är ett helt annat live. Mycket större, mycket mer folk. Men sen det här har ju vuxit också lavinartat. För först var vi väl några hundra bara och nu tror jag vi var nästan 600 på det här livet. Det var helt bizarrt. Jag visste inte hur det skulle hålla ihop för det kändes nästan som panik. Det var det var så många i år också. Så det har varit ganska mycket kaos och det har varit jävligt svårt att känna till alla grupper som alla kommer. Var bor de här någonstans och vilka är det? Och har ni koll på när de här dyker upp nästa gång? Ja herregud hur ska jag veta det? Men å andra sidan in, in live så har jag ju... Finns jag ju där hela tiden så jag borde ha koll. Så det är där som det blir lite svårt. Jag borde veta allt. Men vet inte så där skitmycket mer än alla andra. Men jag försöker mitt bästa. Det står här med Thor Forssell. Eh, I år en liveare på Blodspand Reloaded 3. Fjolåret arrangör. Okej. Okay. Eh, och hur har din upplevelse här på Blodsband i år varit då? Den har varit... Eh, Förvånansvärt positiv. Jag, jag är väl den enda i hela världen som inte har en rosenskön bild av blodspann. Eh, kanske för att jag bara har sett en smutsig baksidan hela tiden och inget annat. Ja. Och, och Vad heter det, vad, vad tycker du har varit liksom så här roligaste under de här dagarna som du varit här? Är det någon speciell scen eller är det något koncept som varit kul? Utöver att hela området och alla live är extremt stämningsfulla och välgjorda och etc, etc, etcetera, Så har faktiskt eh, Siri Sandqvist stått för 90% av mitt live, Det vill säga allt egentligt drama, alla, alla, alla relationer, allt egentligt faktiskt. Och Linnea ska väl nämnas. <laughs> och... Eh... Du har ju arrangerat tidigare Vad har liksom du märkt Som har förändrats till det här året Jag har Märkt väldigt lite Egentligen, jag har, jag har märkt Att en del försök har gjort att förbättra Speldesignen Och de har varit åt rätt riktning Kanske inte tillräckligt mycket Det finns fortfarande Ett antal problem i den grundläggande Designen som jag tror att man inte tar hänsyn till och då menar jag inte bara att, jag, att arrangörerna har andra mål än vad jag skulle vilja ha, utan att jag tror att de inte når sina mål så effektivt som de skulle kunna. Men du som har liksom insikt nu, nu, både inifrån livet och utifrån som deltagare kanske, vad, vad tror du kommer hända med blodsband till, till nästa gång? Oj, det... Eh, Bra fråga. Det beror så väldigt mycket på eh, vilka i argruppen som har energin kvar. Eh, om, om nuvarande en fortsätter så tror jag att det kommer vara eh, lite tillsammans med, med förhoppningsvis med bättre design kring eh, lanternerna och själva liksom ja, spel, Om de inte orkar arrangera så kommer någon ta, ta manteln, det är helt övertygad om. Så om, om du hade fått, eh, fått helt eh, både bestämma och allting bara magiskt löste sig, vad hade du gjort? Vad hade du ändrat den här gången nu med lite fasit i hand så att säga? Ja, eh, det, det måste vi göra som en klausul om vilket ohygglit jobb det är att ändra och styra i de här sakerna. Och, eh, eh, även om jag säger några enkla ändringar, så betyder det inte att det är enkla saker att göra. Men ändringar jag skulle vilja göra är att, är det ser några uppenbara saker som att det finns fyra fraktioner som slåss om fyra lanternor, vilket därför kan göra att det blir ingen konflikt alls. Vi har också fraktioner som en kärnsak är att folk anställs, vilket innebär att väl ute i fält så är 90% av larvandet är, oj vilka är ni anställda av just nu? Och om folk inser att jag är anställd på fiendesidan Då säger de inte det Och säger bara nej nej vi har nog inget här att göra Och sen blir det inte de här striderna som jag vet att alla arrangörerna är ute efter um, Av enkla anledningar att det är liksom inte ett, ett, ett live miljö Där det är svårt att inte identifiera fienden Och som dessutom Jag jobbar med Airsoft som gör att det är svårt att ens se om någon skjuter på dig Överhuvudtaget, du märker inte så blir det liksom, det är väldigt förvirrat och det blir ofta ingen strid. Det är svårt att få ihop Någon slags rimlig gestaltning av en, av en person eller en karaktär. Eh, som inte... Någon måste hela tiden ta The Idiot Ball och göra ett dåligt beslut. För att det ska bli bra spel för andra. Och då har man missat någonting i speldesignen. Och det här är ju inte lätt fixat. Överhuvudtaget. Eh, men det är definitivt en miss som behöver åtgärdas. Strid kanske inte... Det låter som att det skulle vara ett, ett liksom väldigt töntigt egenändamål. Men det är någonting som genererar spel. Och intrig och drama. Utan att, att en spelledare eller arrangör behöver göra någonting. Det är Fyra personer drar en kniv och går och gör något. Även om det låter sjukt osunt så... så i, det genererar hela tiden konflikt. Konflikt genererar spel. Mm. Och vad tycker du har varit eh, det bästa i år här på Blodspann? Jag har haft väldigt mycket nöje av alla fordon. De har på inte sätt egentligen varit värda Jag har lagt oändliga mängder energi på att kunna köra mopeder. Haft med två olika mopeder. Men har nästan haft en fungerande nästan hela tiden. Och jag har lagt halva livet på att reparera min eller andras mopeder. Och bilar och berga saker som har fastnat här var. Min stora rekommendation är cykel. Men i slutet har jag faktiskt fått ut väldigt mycket av att kunna ta mig fram och tillbaka. Tvärs över hela det här fantastiska området. Tämligen enkelt. Jag tänker, jag vill dricka en öl på apokalypso och snacka skit med folk där. Brum, nu är jag där. Och sist men inte minst, har du någon... Eh, någon scen sådär som du tror att du kommer ta med dig härifrån? Definitivt. Jag har en, en scen i, i på diskot det Vi helt enkelt dansade och det var en... I, I och med att det liksom är modern musik så blir det inte den här riktigt stultiga som det gärna blir på Fantasy Live. Utan vi var där och festade och dansade och själva... det som an, Man tog liksom någonting från vårt verkliga liv eh, vår, att, att gå på, på klubb och dansa och härja eh, och jo, flyttade hela det konceptet in live vilket gjorde att jag kunde liksom relatera lite mer till min karaktär för jag hade liksom fått dansa som den här karaktären. Jag tänkte på så här, men hur dansar jag egentligen? Eh, och det, det, det gav mig faktiskt väldigt mycket och igen, Siri var en fantastisk motdansare, meddansare drama på dansgård fantastiskt. Om jag ska blicka tillbaka över upplevelsen som var Bloodspan Reloaded så låter det på det stora hela så här: Ett 360 post-up högkravs live som inte träffat rätt när det kommer till spel. För jag tyckte inte att själva rollspelandet var spot on. Om det beror på deltagarkultur, live-arrangörerna eller något helt annat, det, det vet jag faktiskt inte riktigt. För jag har alltid tänkt mig att höga krav på utrustning resulterar i bra spel. Men chi fick jag. För man kan ju inte säga annat än att utrustningskraven var höga. I alla fall implicit. Och det verkar vara något som både drar till sig deltagare och i viss mån också stöter bort dem. Och jag har hört av andra efter livet att de tyckte att blodspande det var ett live som man åkte på för att se cool ut. Och inte så mycket annat. Och ja, jag är väl böjd att hålla med.